говорили вони душевно. Ведучий сидів за столом, дівчина бігала залою з мікрофоном. Жінки здіймали догори світлини своїх рідних та близьких, яких хотіли розшукати і благали їх повернутися. Я з жахом очікував на ту мить, коли мікрофон опиниться перед моїм носом, і це нарешті сталося. А кого шукаєте ви? Лікарським тоном звернулася до мене актриса, і увесь зал, а також кінокамери, втупилися в мене. Я примусив себе дістати з кишені фотографію. Текст написав і вивчив на пам'ять. Не хотів бути занадто сентиментальним, тому прозвучав він доволі сухо. Ім'я, прізвище, рік народження, число, місяць, дата зникнення – наприкінці те, що казали інші. Якщо хто-небудь зустрічав або щось може повідомити, прошу сповістити за телефоном. Коли промовляв усе це, відчував себе дурним папугою. Найжахливішим було те, що загальний настрій аудиторії охопив і мене. Закінчуючи тираду, Відчув, як горло моє стислося. Голос підступно затримтів, і я, як і решта, видихнув у мікрофон. Ліко, якщо ти мене чуєш, повертайся. Я прийшов до готелю пізно ввечері. У номері було зимно. Заліз під ковдру з головою, а зверху нагріб подушку, аби не чути жодних звуків, котрі долинали з коридора. У мене був зворотний квиток на ранковий потяг, і я намагався заснути. Усе, що відбулося сьогодні, видалося мені ще безнадійнішим, ніж те, що передувало цьому. Участь у народному телешоу стала останньою крапкою в пошуках. Я мав поставити її без глузду і трагікомічно. Найстрашнішим у перші роки було не думати, що з нею. Аби не малювати в уяві жахливі картини, я активно займався пошуками. Одночасно по вуха завантажував себе роботою, а ввечері алкоголем. Якщо цей ритм уповільнювався хоча б на хвилину, я втрачав контроль над собою у таку хвилину міг запросто розчавити в руці склянку. Що й трапилося одного разу на очах здивованої публіки під час якогось важливого засідання в раді з питань телебачення. Наступної миті я міг би заштовхати ці скалки до рота, аби вгамувати інший, постійний біль. Особливо важко було пережити ніч. Тоді на мене навалювався справжній жах першого року пошуків і темна безвихідь другого. Якщо її більше немає на світі, як це трапилося? Де? Хто був поруч у цю мить? Де вона зараз, моя дівчинка, яка так не хотіла залишати мене? А якщо вона десь є, думати про це було не менш жахливим. Я згадував тисячі випадків із викраденням, з продажем до рабства, яке існувало навіть у цивілізованому Гамбурзі. Якщо вона є, що робить в цю мить, коли я божеволію на дивані? Як таке взагалі могло трапитися і чому з нами, з нею? Я аналізував кожну мить нашого прощання, як вона збиралася, як я застібнув її курточку, дав гроші, простежив, щоб вона сіла в авто. Незрозумілим залишалося питання з шафою. Я добре пам'ятав, що зайшов до спальні лише увечері, геть п'яний і помітив її тільки вночі. Але звідки взялася ця колода? Не таргани ж її занесли із сусідньої квартири? У магазині я з'ясував, що за неї заплатила якась дівчина –